دا هرڅا چې کوم نه نو منګوي چې او قران كريم مقصد د شاه سي پتر رضواني او زمو الله او بيد الله سي رحم الله تعالی منګاوي مخه درس کی لګون دغه اشاره او قره فري کې منګلاو ویل چه ده خلافت قرآن کریم چه کم دنو داده اللہ رب العزت ده بادشاہت یو نظام ده بادشاہت یو نظام دا د ده د ده ده صحیفہ هم ضرورت تے از اکاپا دی قرآن کریم کی ام نظام دے ام طریقه دا ده اقامت نظام حبر ابانی پوش شوی قدر دیر سی کریم چه ې دا ټولې خبرشته اون پهې مستقل د ل سر نظام دی دون طول سر د نظام یو دویم چې د نظام د اقامت د عمل کولو د غیم چې دنو مستقل د اقامت او د عملی کوولو مستقل چې دنو طرری کار په دی کې موج دی کار غاری طریق سروی راغي طریق کارهم په قران کریم کې سره موجود دي په کریم داسې کتاب دی چې د ارشاد وایلو فقیه خپل اندازې د فقې وایلو همله ژوندۍ وه دې وجنه د علماء زهنونه چې کمزنه پچابانی یو فکر غالی بی با پچابانی بل فکر غالی بی سوک دو قرآن کریم یو ترسر ووی سوک بل ترسر ووی ترزونتی کمدنو قرآن کریم مختلیفی نو منگویلیو چه در شاولیو اللہ رحمه اللہ و تعالی مولانا سندی سیب رحمه الله و تعالی دی باندیم یو فکر سو غالی بی نو دی پا آغا فکر بانی چه کمدنو قرآن کریم وی در هر چاہ طرز باندې چې ته قران کریم دای دا خپل سو اصطلاحات وی او پلیمارکه سو مقدمات او تمهیدات وی سو که د مقدمه وی سو که د سو وی نو شافه طرز باندې مولانا سیندی رحم الله تعالی د قران فهمه کوشش کړه داوی زامنونو سوچ کمنو د مهنت کړی پاره کې د مولانا سندی چهو رحمه اللہ و تعالی دا دا لات سی کمدنو لگ زیابت تے مولانا سندی تعرف یا دا شاولی اللہ رحمه اللہ تعرف آغا یو سطا مختاج انا دیو دویمه چه کمدنو داده چه ساڑی زان لوم کتلیش لیتا زان لوم ساڑی ساڑی کتلیش لیتا دا مولنا سیندی بارا که علیمانو زکر کردی غالباً مولنا احمد علیلہ حریصی برحمه اللہ و تعالی وی چپه هندوستان کی دا دو, دو سو روح حلقه درس وا یو دا مولنا بلکلام آزاد وا او دویمه دا مولنا و بیدللہ سیندی رحمه اللہ و تعالی وی او وی مولنا آزاد سیب پښپګ میاشتي کې صرف فاتحه ویلا پښپګ میاشتي کې وسره سویلا فاتحه ویلا او مورنا سنډي سره پښپګ میاشتي کې ټول قرآني کوې کوم خلاب وا چې سنډي به شاګردانو کې هغه به آزاد شاګردانو کې نو کمین قلا بي ترسې وو او تڑپ چوو نه چې مورنا سنډي به شاګردانو کې سوراو دو رو دا مرنازات پشاگردانو کی نو دو امداد دا دا دایو دا چې دا دا خصوصیتو چه دے چه بر کم زیتتو پا غزای که بدا درس کاؤ پا غزای که بے درسو بیانو نیم ملاوی کی کتابونا خطبات و مقالات ددشتا اغیقی مدیر مفید خبری او د دژګم کمدنو ډیر درسونه چې کوم ده ته ویو رضی الله او رسول الله نو هغه درس دا کو نو د د شاګردانو د دا آغا درسونه ایملا را جمع کړي ده ایملا را جمع کړي ده دا, دا به په مختلف طریقي سره تاسو د ژګم دنو وینه او چې کله مطالعه کړي نو عمت ارزو مختلف شي دا غوې دا معلوميږي چې د مارنا سیندی و, و, و مخاطبینو تکتل نو چې مخاطبینو کې وسې ستیاذ د کمې خبره وو د بآر شانته تاریخ اختیار او اسانه او ګرانه فلسفی او غیر فلسفي دو مخاطبینو تکتل نو دا مجموعه تفاصيلي او بيد الله شله او قران شعور انقلاب په نوم باندې مشهله د دې باره کې څه کم ده نو وایي چې د ښاګردو بشیر احمد دا مورند سندي دل له کاتي ور دا کا پیولو ور کړیو دا هغه څنګه دنو بیا شا ایکړي دا داوم شاگرد شاګرد راځه مکړي راځه مکړي نو موردا سیندی له هغه کا پیور کړیو نه کا پی بیا دل ور کړو ددا مخه ته زمون الهام الرحمان نے دا مورنا سیندی پورس کې درس کړي او روس کې او اندر د شاګرد بیاو موسی جار الله موسی جار الله راځم کړی دا املاات دوستا ضروري نه چې ګینینو د شاګرد او استاد خبر راځم کړی دا هم ضروري نه دا هم ضروري نه چې د دې د استاد په ټولو خبرو په یو تله تله استاد دیو خبر اجمالیو کی طالب او ته خبره ذهن نرسي طالب په خپل ذهن تشریح چی چې د دې داسو دا ده حالان مقصد حالانکه دا غدا مقصد نه وی د ګس پرسکا زاتاستو علما چې مونږه سندې خبر را نقل کوم چې مونږه سندې وای چې څو به مهدی ترس مهدی په انتظار ناش وی او اووی چې د دین خدمت منغني شکواله دا سړی کافر دی او څه چې کمینه نو ورسټو تشریکه چمرنا سندی ده مهدی دراستو نمون کړو دا تشریک خودمان نه دا هو تاو نه دا ورنا سیندی و اعظم چې او سړی عيسى عليه السلام ته منتظر دي او و چې دوی عيسى عليه السلام بارزي بیا په حالات برابرېږي اوس مونږه کوله نشو نو دا ګمراه لري نو ته وای تشریو سوگر عیسیٰ علیہ السلام د جوان قائل لناک و مراحل دا تشریح ملنسندی کردی دا دا شانتی ضروری ندار چگینی شاگرد و ستاس قار خبر اسی شی پوششش ملنسندی نور کتابونشتا دا غج کمدنو نور خبرشتا دا غج شاگردانو که هرنگشتا روسیان پکشتا هرنگ خلق پکشتا دی ضروری ندار چگینی اغایی کما تشریح اکڑا و دا دی پا مرانا سندی الزام شي او دا دی پا مرانا سندی بانده حجد شی مرانا سه خپل کتاب یو محمودیه دا دا خپل کتاب دی دویم کتاب دا مرانا سندی خپل چی دی وات تمحید لعیمت تجریب دی ات تمحید لعیمت تجریب دا پارابای که دی او اردو کې ترجمه شوې ده اردو ته ترجمه شوې ده دا کتابونه څو ګورن علمیت پکې وېده ته ومو او دا پتا وړ ته ومو لګي چې مورنا سیندي استوي دا هغه کم ده خپل کتابونه یا خپل ذاتي رائري دا خپل ملفوظ دي ذاتي رائري خپل دي کلیرا خپل حالات دی کلی دی دا چی پینزی شکال جلاواتانو و دل تا پیر گره تاره وران او پستاز لی گره و چی تل خدمتو کا پچیس سال پا یو سفر تیر کلی دی آغای هغه آغا خپل غرو داد پا خپل لی کلی دی با غی کلی دی سو کل زامو خوی و دا شاگردانو خبر پا مورا نسیم دی کېدله کلی دی نشی دا غی اختباسات چې دی نشی و دا مساجاراللہ او نو استاد خبرې په خپل aparelho تشریح کړل موږ 10 ځنی ضروری نه دا ماده ویل د دې د فارانچ گنی دی ال حمد الرحمان که سره غلي وي دا دې ته چایي امرنا سیندی سیوی په دې کې کې دې شغل ته څه شي راشي البته دا, دا, دا ملومی دی کتاب د مطالنه چې دا وخت کې د امرنا سیندی مختا چې تلوی لوی, لوی دانښوارانو فلسفيان نس او د عالمی ذهن والے کسان نشو چاغی چې کمندونو د عالمی مهنت ذهن لرو چې په صالحه دنیا کې د اسلام خدمت څنګه کی او قران ته د عالمی قانون په نظر کتل او د عالمی انقلاب ذریعے ګرځاولا نو د دی کتاب طرز دا بالکل عالمی دی بالکل عالمی ده. دینګ دا لرن ورک مختصر مختصر جزئیات شتنه د بلکل د مکمل انسانيت سره تعلق لري او د سالم عالم سره تعلق لري تعلق لري ردیو جنا دل ته کې دې زې مورنرو سینديدا ذکر کړی دي یو بل رسولینا ومنګا داغه لګون تک دا وایو فواید بد با قران بارک مو ذکر کوو اغه څه کوم دې نو ذکر کړی دي څوک قرآن کریم او جزوی تاریخي سره ویل قرآن سره غدداري ده قرآن کریم به عالمي ست باندې وایي د سر د قرآن طاقت او د قرآن روح خرابي چې ته چې کوم رو یو هټ آيات ته او له عالمي آيات ته هغه ته چې کومو په یو ممولی مملي هوندا کې ده چې ورته اومبه داتې کومنونو د تمرن امید قرآن مجید سره غداری وي ا داری وی وی د قران عموم بنخرابای شي كم عالميه يا تون راغلي دي غالي بي وایا شي كم د تدبير المنزل لا غلي دي غد تدبير المنزل وایا شي كم د تدبير شخص راغلي دي تهذيب الاخلاق غد تهذيب الاخلاق وایا د قران روح په ویلا خرابای د ملي کتاب د طرز نا او د دې د درسن چې ټول مطالعاتي تقریبا سوره توبه پورې دایم جوجل دي دا اصل لیکل شوي په عربي کې موسی اجر الله لیکل په عربي کې دا وروسته ترجمه شوې ده دې پیڅې دا کی یو د ناشر یو بهترین مقدمه ده د مور پسې کوم د نو د مولانا عبد الله سندي د یو شاګرد یاداغد یو شاګرد د شاګرد معاویه و بیদুল্লাহي دا یو, شاگرد دا یو شاگرد شاگرد دا مفید مقدماتا پیش لفت دی او دره مورپسی چه کمدنو دادا دادا سیخکاری لکه دا موسا جارو لاوی او دا سیخکاری چه دا سی کمدنو مورنا سندیس پیب دا درس پیبت دا که دا خبری کڑیوی اگر درس پیبت دا که دا خبری کڑیوی دادا مورنا سندیخ کاری دا کچه طولی که خبری دا نورو طریقو سرچی سیدی منو مرنا سین دی نوو کتابونه په پاتہ لګی نمبر دا 33 نمبر صفوانچو مقدمه را خو ماغه مقدمه رستو کړی د کار خبره په ټولو کې شتا متعالم کیږي او خلاصو به ان شاء الله زروستو و خو مونږه د درس په ترتیب باندې او مخفل له هغه کو چې لکه به خپل او چاپ چاپ کو یا نوخه مخه خپل مخ کې لته راغو او دې کتاب په دې ځای نه شروع کیږي مړه دې نه چې دا مقدمه او په دې کتاب می زیاتې ذوري خبر راځي هغه مونږ بیا چې کم لن ذکر کوو او دا 33 صفحه چې کوم مقدمه جوړې دې دا مونږ مخه وایو په دې مقدمه کې دا ټولې دغه لکه اردو ژنومونه په خبره وایي زتاوس ته چې کم لن لکه خلاصوونه نو هغه اردو بیا تاوسال کوي کله په مردو کوم ټکی باندې نه پويږي کوم ټکی باندې نه پويږي لکه اردو لفس گراني باغې نه پويږي یا په یو جمله باندې تاسو کوم دنو لکه پوي نه شي نو را خير د تاسو کوول شي په دې مقدمه کې ورنا سيندي یو خبر ادا ذکر کړي چې په انسانانو کې ډیره تپقيدي نو په انسانانو کې به انسان ان په انسانانو په تطوق کې اعلى طبقه د کوم انسانانو دا اعلى طبقه کوم انسانانو شاسه وحجت الله کې ذکر کړی دي چې اعلى طبقه په انسانانو کې اګد مفهمينو دا مفهم دا شرف اصطلاح ده مفهمین چې کوم ده نو چې د هغه ملکیت انتهايي اوچت وی ملکیت انتهايي سری اوچت وی په دې کې ذکر کړي چې هغه تا د الله ربول عزت د بادشاہت مکمل علم ورکړی شوی ده تا مفهم وي چې د الله ربول عزت د بادشاہت مکمل الهورت صکړی شو ورک ریشو وی او دا د هغه په خمبره کی لکه دا وهی مینه مخ کی نو وینه الاو وی دی کی کنه یو څړې دا سی وی چې هغه د الله د بادشاہت مکمل فهم څه شوی ملا شوی وی دغه تا مفهم وی لکی بیا په دې مفهمینو کې مختلف طبقات تھی مختلف طبقات تھی اگر زنی چھ کم دن ودا چھ چھ د کامل میں فہم سے کامل میں دے انسان پر طول زندگی بنی انسان پر طول زندگی او دھا گئی د سمولو د اللہ رب العزت د مرضا مطابق ا گئی سر یو درد یو یو احساس وی. دیت نبی وی دیت سوی نبی وی بیا نور داشتی چی اغای در دقی بادشاہت اسرار بیا نی نو دیت حکیم وی دیت سوی حکیم وی. بل داشتی چی اغای چی کم دنو د دی نظام ترویج کئی او تنفیزی کئی دیت خلیفہ وی د دی نظام ترویج کئی او تنفیزی کئی مغت خلیفا وی لیان زن دا سیدی چه غی سرا یو غیبی مدد وی پدیکار کی غی سرا یو غیبی سیدی مدد وی مغیتا روح مؤید بی روح القدس وی مؤید بی روح القدس وی زن دا سیدی چه غد دی پورا بیان کون وی بی. مغت حادی وی سواتا وی حادی زن دا سیدیی د دې لپاره اشخاص تیارول کیږي هغه ته مزکی وي هغه ته سوي مزکی وي د را رواني خطرینه کدا با شاحت او دا قانون رایج بشي دا د خطرات نه يرون کی وي هغه ته منذرو وي هغه ته سوي منذرو وي د دې ټولوجي کوم ځای می او وي هغه ته امام پدا اولنۍ خبره چې په دانسانيت دا فطبکو کې اعلی طبقه د مفهمینو ده پداغي مختصر اقسام دغه خبرات په انبيو کې په انبيو کې اعلى مرتبه د کوم نبي ده دغه خبره دا ذکر کړی اعلا مرتبه ده کم نگه زنی انبیارا شی ده اشخاصو ده اصلاح ده پارا چا قوم اشخاص اغا براباری او زنی انبیارا شی عالم د اصلاح ده پارا عالم د اصلاح ده علم نے اصلاح د پارا نو هغه چې نو هغه د قوم اصلاح کېده اشخاصونه د قوم اصلاحو کې د پارا د عالم د اصلاح نو دهغه د بیاست چې وی دا متضمن وی او بل بیاست ناره هغه زمګ نبی دې نور ام بیا نو هغه انبیاء د اقوا هم انبیاء د چاو چې د قوم چې کم اشخاصو هغه سمول هغه سمول زمون نبی اشخاص یې وازه نه جوړول هغه قوم تیارو د دې لپاره چې د قوم عالم سم کیه په کده شاه سي بھارت الله ارادا اصلاح العالم به اصلاح العرب او ده نبی علیہ السلام دو حصیتو یو حصیت قومیو او بل بین الاقوامیو یو قومی بل بین الاقوامیو نو نبی علیہ السلام یو قوم تیارو سی تیارو یو قوم تیارو ات دی وجہنا ده نبی علیہ السلام قومی حصیتو قرآن ذکر کرده ده چِ بَعَصَا فِي الْأُمِّيِّيَّنَ بَعَصَا امیین. او د نبی عليه السلام عالمي هي سيادتین د کرکړلې لې اكون لعل عالمین نذیره انی رسول الله الیکم جميعا خو د یو شخص مهنت ټول دنیا تر رسیدل بظاهر ګران حوالو چې یو شخص ټول دنیا د ورسی دا بظاهر سره ګران حوالو بین ده یو شخص عمر دم رجی کمدنو اگدنوی شاگرد بکی ده عالم چپے چپے تا سشی د عالم هر حرزای تا سشی ورس نو آغا با ده خپل عالمی محنت دپارا یو قومی جماعت سکی تیار کی نو آغا جماعت پا آغا با عالمی محنت کئی دیا نوبي عليه الصلاه والسلام عرف سماول چه سماول اړه دي سماول چه عرب چه عرب چې ګندن سن کی د دین او انقلاب عالمی څه شي راش زده با او دا قوم به بیا نور قومونو ته دعوت ورته او کوي دعوت نه مینه بیا به سزا جن کی سبو سره کوي جن خبره پوي دي د دیوژن چې کوم تکه د نبی عليه السلام د پاره استعمال شویو راغدن امه د پاره استعمال شو, شو لکه بعث تکه والذي بعث في الامين نبي عليه السلام فرمایلی انما بعثتم ويسرنا ولم تبعثوا معسرين تبعث راغله او قرآن وی کنتم خیر امتن اخرجت لین ناس اخرجت لین ناس تارسو یستلی شوی در طول و خلقو در پارا ده نبی علی صلاة و سلام امت چه دی در نبی علی صلاة و سلام بیاسد که در دوار بیاسد و نو در شو. سو بیاسد و نو در دوی دریم خبره تدبیر او حکمت فی البعث پیغمبر اللہ دی پیغمبر علی ګلو کې صحیح حکمت باخذ الله کارونه الله علام الغیوب دی او دا غي پر ټول حکمتونو بسو پوي دی الله پوي الله رب رضت سکي پوي دی او ظاهيري طور منګه چه کمندونو دمرا وایلی شو دمرا وایلی شو چې د نبی بياست چې په کوم وخت کې کی, کی د دقه وخت کې الله رب العزت سګندنو ظاهيري څه اسباب وي نو عربه کېم صدخلوي عربه کېم سري داخلي وي په دا وروخ کې خلق خپل خالق څنګه او خپل مالک مدبر غیب ریخو دلوي او غیر طرف ته تلوي غیر طرف ته تلوي دا غیر طرف ته دلو د وجنا په قوم کې یا په عالم کې ظلم راغلي ظلم تشریع راغلي د پیغمبر قد الظلم سلطنت ختم اولو او دا عدل سلطنت قتم اولو لراغ ليو پیغمبر اق قد الظلم سلطنت سکی ختم او دا عدل سلطنت سکی قائم ایو دا عدل سلطنت سکی قتم او دا عدل سلطنت سکی قائم کی. الا رب لذت بري خدول دوجنا هر یو قوم زانل چې کم دل یو خپل ملت جوړ کړي یو خپل دین یو خپل قانون اغه زانل څه کړي كل حزب بما لديهم فريقو شته کنه قرن هر یوی خپل یو ملت خپل قانون جوړ کړي ان وجدنا ابا انا على امه وإن على آثارهم مقتدون من سرخل نظام شتا فاريحو بما عندهم من العلم فاريحو بما عندهم من العلم بارملت اوغ قانون کی ظاہری دنیوی مفادات وی ظاہری دنیوی خواہشات وی مفادات د شاہی د حاکیمانه تفقې د عوامونو او د عوامو د بادشاہانو نو بادشاہان پټیک څونک دی دای چې کمندونو ظلمونه شروع کی په مختلفو طریقو نو د یو تم يوم, م... يوم لتو دینوی د بل, بل ملتو دینوی د بل, بل ملتو دینوی دا یو وي زماده خره بلوي زماده خره نو د دې په منځ کې چې کمندونو جنگونه شې راشی لړایا نې شي راشی د دې یو بل سره موشتو غریبان شي د دنیا چې کمندوی یو جنگستان جو شي ټول دنیا چې کمندنو په ور کې ولړې په ور کې څه وی نو الله ربو له زت رحمت تقازو کی چې داسې چې کمندنو یو شخس په کار د اداسي او عادل نظامي عادل سره په کار دې چې دا ټول قومونه یو کې ټول قومونه یو کې او د یو نظام عدالت د لاندې کې یو نظام عدالت د لاندې کې د نبی صلی الله والسلام په دور کې د قیصر حکومتو او د چا حکومت د کیسره حکومت قیصرو کیسره ځنې خلک دنیا کې د قیصر باجغوارو کیسره د سلطنت پلان دیو او ځنه ده کیسره د سلطنت پلان دیو ځنه ده کیسراز ظلمونو او ځنه ده کیسره ظلمونو مختلف سو ظلمونو مختلف سو چې کم درو یو د اوځه کم درو مندر څخه کړه جوړ د الله رحمت تقاضا کړ چې دا ټول ظلم انس کی ختم کی د ظلم دا سلطنت کی ختم کی او طول خلق یو کی په نظام عدالت باندې او د عدالت سلطنت باندې والله رب العزت اخیری نبی راولې اخیری نبی څخه راولې وو ځنا نبی رسول الله ته وایلی شو وهې خفي کی چې اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده و اذا حلق کسرا فلا کسرا بعده چې کله قیصر ختم شي نو بیا به سر سره او چتو نګي چې کله قیصراج کوم سره سر ختم شي نو بیا به قیصرا سره او چتو نګي نو اغه خلق اګید ځان غلامان کړو او اغه سره یې ظلمونه کول نو اغه ظلم د ختمولې لپاره الله رب العزت د نبی علی صلوات والسلام بیعظت کو پدیده پر اللہ رب ال عزت نبی علیہ الصلات والسلام چې کومن راو لیدو کو. نو نبی علیہ الصلات والسلام خپل امت خپل قوم د دې لپاره تیار کوو د دې لپاره څوک تیار کوو چې د دې په ذریعہ باندې ورته وي چې فل یبلغ الشاهد الغائبه ذیوس كنتم خيره امه اخرج لجال الناس نبی علیہ الصلات والسلام بيستراو تولا اغلا او و دا اغاقار امت تسشو پاعتشو امت تسشو پاعتشو ندن نبی علیہ السلام بیعصد متضمن یوبل چال را بیعصد دارا زسنان توپی